Отворени форми 26-та лекция от младежки окултен клас изнесена от учителя на 8 марта 1929 година София Размишление Коя мисъл е ценна? Разнообразната Често мисълта става еднообразна какъвто е вървежът на рака и отъкчава човека Каквото и да правите с кривия рак, той все настрани ще върви. Това е навик, от който не може да се освободи. Каква култура носи кривият рак? Нишата култура. Защо? Възможностите му са ограничени. Развитието на неговите способности е ограничено. За да придобие нещо повече от това, което носи днес, кривият рак трябва да напусне сегашната си форма и да влезе в друга, с по-големи възможности. Същият закан се отнася и до човешките мисли. Всяка мисъл има специфична форма. Докато дадена мисъл може да излиза вън от своята форма и да се реализира, тя има условия за развитие. Щом не може да се проектира навън и да се реализира, няма условия за развитие. Тя е затворена в своята форма. Щом се намери в такова положение, човек търси външни фарми или пособия, чрез които да си помогне. Както в механиката хората си служат с лостове, за да извършат онова, което не могат да направят сърцете си, така и мисълта си те прибягват до лостовете, чрез които пренасят мислите си от по ниска в по-висока фарма, т.е. от фарма с по-малки възможности в фарма с по-големи възможности. Човек се ражда със способности и дарби, които се проявяват само на земята. Някои са толкова слабо застъпени, че през целия живот не могат да се проявят. Неспособният и с и без лост малко постига, но способният лесно постига нещата. Той работи и без власт и с лост, а приложи ли ласта, печели време и енергия. Човек си сложи с лостове не само на физическия свят, но и в другите светове. Например, някои мъчнотии са въпроси извън физическия свят. Следователно, за разрешаването им са нужни не физически, а психически, духовни лостове. Щом се намериш пред една психическа мъчнотия, ще потърсиш някакъв духовен лост, с който да я повдигнеш. Помнете, мъчнотиите в живота. Били те физически или психически, са задачи, които трябва правилно да се разрешават. Докато човек гледа на мъчнотиите като на задачи и се стреми да ги разрешава правилно, той може да бъде ученик. Ако гледа на тях като на произволни, случайни явления, наложени от условията, не може да бъде ученик. Някои учени философи, и писатели минават и заминават покрай мъчнотиите, но не се спират върху тях, разглеждайки като задачи, дадени от съзнателния разумен свят. Щом се намерят в неблагоприятни условия, те казват, че животът им е тежък и ги отминават. Истинският философ използва разумно неблагоприятните условия за своето развитие и повдигане. Той знае, че колкото по-силен е вятърът, толкова повече растението се калява и укрепва. Истинският философ, учен и писател е в състояние сам да подобри условията си. Като решава мъчнотиите правилно, той изкарва доброто от тях. Ще каже някой, че светията, философът или ученият не се нуждаят от удобства, от много храна, от хубаво облекло и тъй нататък. Някой си представят светията бедно облечен, с жълто изпито лице, с хлътнали очи. Едно е вярно. Светията не живее само за да яде и пие. Той не мисли само за себе си, но и за другите. Затова някой казват, обикновеният човек живее 6 дена за себе си, а седмият посвещава на балка и на ближния си. Животът на светията е точно обратен. Шест дни от седмицата той посвещава заслужене на Бога, а седният за себе си. Има светии, които се хранят само един път на седмицата, но това са изключителни случаи. Трябва да се знае, че всяка мъчнотия може да се разреши по пътя на най-малкото съпротивление. Мъчнотията има за цел да събуди човешките способности към дейност – да застави човека да мисли право. Само така човек ще разбере, че различните мъчноти, през които е минал, са го научили как да работи и да прилага знанията си. Сегашната човешка форма е резултат на усилията, които човек е правил преминаване от една форма в друга, докато е дошъл до сегашната. Микроскопически са промените, през които е минал, но всяка промяна говори за условията, за времената и за усилията, които е извървял. Като изучавате линиите на човешкото лице, подължината и правилността ще съдите за дейността на човешкия ум. Колкото по-дълга и по-правилно е развита една линия, толкова повече е работил и толкова по-големи придобивки има човек, Големите придобивки носят голяма радост, а малките – малка радост. Радостта и скръпта също имат свои силови линии, свой път на движение. Пътят на радостта се отличава от пътя на скръпта. Също така пътят на доброто се отличава от пътя на злото. А пашът върви по един път, а добродетелният човек по друг. Затова казваме, че пътищата на хората се различават. А пашат излиза обикновено вечер, когато хората спят, когато градинарите са в домовете си. Добродетелният човек върши работите си през деня, когато всички хора са бодни и се намират в нужда. Като мине покрай някоя градина, той не гледа дали дърветата имат плодове за да ги обере, но се вглежда в тях, за да разбере нуждите им. И ако са сухи, полива ги и си заминава. Защо трябва човек да скърби? За да дойде радостта, радост без скръп не може. Ако линията на радостта ви е дълга, ще знаете, че на единия и край е скръпта. Радостта и скръпта са две неразделни сили. Щом едната се прояви, другата чака вече своя ред. И тъй, който се радва, трябва да е готов да страда. И който страда, трябва да се готви за радостта. Човек дъвче храната си. Това е особен род страдание, но ако храната има хубав вкус, при тъвченето той изпитва приятност. Ако дъвче, например, развален орех, той изпитва неприятност. Това показва, че приятността и неприятността, както и страданието и радостта, са тясно свързани. И Гледате някого. Докато се радва, още започва да скърби. И докато скърби, започва да се радва. Ние отиваме още по-далеч и казваме – едни хора трябва да страдат, за да се радват други. Ще кажете, че това е несправедливо. Във великия живот няма неправда. Защо? Защото силите в разумната природа се сменят. Който е страдал, ще се радва, който се е радвал, ще страда. В причата на Христа за богатия и за Лазар виждаме този закон добре изразен – Лазер страдаше на земята, а на небето се радваше. И обратно. Богатият благуваше на земята, а на небето страдаше. Казано е за Лазър, че е бил прият в лоното на Авраам, т.е. в рая, а богатият в ада, т.е. в света на вечното мъчение. В какво се заключава мъчението? В труд, в занимание с тежка, груба работа, която не ви подхожда. Адът е място на усилена работа. Там не се позволява никакво излежаване, никакъв мързел. И в рая се работи, но с приятност и разположение. Както на земята човек учи, работи и живее добре или зле, така и в рая, и в ада той се учи и работи. Колкото по-съзнателно се отнася към работата си, толкова е по-приятна за него. Несъзнателното отнасяне на човека към работата му причинява неприятност. В случай той казва, че се намира в рая, а във втория случай в ада. Добрият живот подразбира приятна работа, а лошият неприятна. Като смениш разположението към работата си от неприятно в приятно, ти се качваш в рая. Ако работиш на разположение, слизаш в ада. Ако философът престане да работи, става урач. Ако урачът учи и работи с разположение, става философ. Един ден са питали Сократ «Защо богатите дават милостиня на бедните, а на философите нищо не дават?» Сократ отговарил «Богатите дават милостиня на бедните, защото и те могат някога да осиромашеят. На философите нищо не дават, защото не могат да станат философи. Значи, човек влага енергията и средствата си там, откъдето очаква да получи нещо – Откъдето нищо не очаква, там нищо не влага от себе си. Като се намерите пред някакви мъчноти, не се оплаквайте, но се опитайте да ги отделите от себе си и така да ги разрешите. Щам са вън от вас, запитайте се, защо са дошли, коя е причината им. Някой се мъчи, защото не може да се прояви. Друг иска да стане добър оратор, да владее публиката и ако не може да постигне това, Започва да се мъчи. Какъв смисъл има да говориш пред публика? Някой говориш часове, но в края на краищата публиката го освирква. Има смисъл да говори човек пред публика, но ако може да й предаде нещо от себе си и тя да остане довална от него. Всички хора ще кажат, умен човек е, добре и разумно говори. Задачата на човека е да решава мъчнотиите си правилно. А какъв е по професия, това е второстепенен въпрос. Като живее, човек ще бъде и философ, и учен, и музикант, и поет. Ще кажете, че трябва да се осигурите. Природата е осигурила всички живи същества. Организмът, с който човек разполага, е най-голямата осигуравка – който може да използва на място своите мисли и чувства, своите дарби и способности, е осигурен и минава за богат. Той съзнава своето призвание на земята като човек и се стреми правилно да го изпълни. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 26. Лекция 8. Март 1929 година София Младежки окултен клас 8. Година